Що видно було, що він був йому вже звичний. Степан Петрович ухопив ломаку і упав на табуретку, але тут же й скинувся весь, а води й води, майже ридаючим голосом, тремтячими, набухлими, закривавленими губами, заблагав він. Але суворий емвадист мовчки вийшов і замкнув за свої двері. Пацюки спочатку не з'являлись боячись світлої руху людини на стільці, але дедалі почали виринати то з одного кутка льоху, то з другого. Огидно перебираючи лапами, з голими, як з товстого ременя, зробленими хвостами, і злим колючим блиском очиць, вони бігли на табуретку, скакали на черевики, на литки. Степан Петрович пацав ногами, кричав і бив ломакою. Пацюки на мить розбігались, затихали, особливо, коли зброя влучала в якого-небудь. Та тільки задихали пацюки, як виринала спрага і гарячими кіхтями рвала горло груди, сушачи неючим вогнем тіло. А кашель от того ставав душчий, кров відпльовувалось густими шматками, голова починала крутитися від болю і з несилля. і загризуть!» – моготіла думка, але вже майже без жаху. І тільки якась сила поза його свідомістю примушувала його махати ломакою, тупати ногами, навіть кричати «Воювання!» Тяглося аж до ранку, а вранці настало інше. Розділ 18. Маруся з усієї сили старалася виконувати ролю юдів. Правда, у перший день, коли вона прийняла її зук режисера «Дядька Сергія», вона перед побаченням з Олеферном мусила забігти додому і випити дві чарки-горілки – вона чула нараз, що солдати перед боєм, артисти, оратори, навіть письменники перед своїми виступами, часто вдавались до цього засобу. І справді вона з гарячою рідиною влила в себе енергію, мужність, самозабуття. Вона готова була перед десятьма Олофернами змагатись у брехні, сміятись, удавати щасливу, будь ласка. Олоферн був цілком зачарований, і то, здається, досить щиро, але тим краще, легше буде потім одрубати йому його паршиву прекрасну голову. Одначе, коли це побачення скінчилось, коли Олоферн поцілував їй руку на прощання, і коли підйомна дія горівки вичерпалась, і настала її дія зворотна, Юдів почула таку в тому, таку порожнечу і тугу, що вийшовши з ліфта, сіла перед своїм помешканням на східцях, схилила голову на руки, і гірко готчий заплакала. Це ж був кінець і мріями, і чеканню, чогось прекрасного в житті. Кінець кохання навіки. Ніколи-ніколи нікого вона не зможе тепер кохати. Я раптом Маруся аж голову підвела від здивування. Як одразу змінився Андросову, який він був сьогодні буденний, сіренький, навіть моторошний. Це був живий труп, який ходив з нею, говорив компліменти, сміявся, залицявся, труп залицявся. Думка була така комічно-моторошна, що Маруся мимоволі засміялась і схопилась на ноги. Але тут же і спинила себе, треба готуватись до брехній мамі. Так, дядько Сергій має рацію, це єдиний засіб, яким щось як так можна врятуватись. Вона рішуче подзвонила і, надівши на себе машкару, весело увійшла в помешкання, радісно обняла матір, яка вже ждала її в їдальні, і кинулась до столу. Виявляючи собачий апетит, вона з'їла все, що мати їй підсувала, розповіла їй смішну історію з подругою, заспокоїла щодо батька. Е, він собі там на Україні милі розважається, спочиває, набирається сил. Не треба ні турбуватись за нього, ні сердитись, що не пише часто». І Катерина Семенівна кінець кінцем прийнялась настроєм своєї веселої, безтурботної доночки. «Справді, чого ж журитись їм, у яких є стільки різних життєвих вигод?» Стільки пошани від людей, стільки заслуг перед партією. Що ж повинні почувати ті, хто не тільки вигод, а найнасушнішого має, Вона, Катерина, повинна почувати себе обранкою вже хоч би через те, що має таку життєрадісну, таку невинну дочку, як оця золота безжурна дівчинка. Але дівчинка що далі то з більшою турботою грала свою роль. Іноді їй ставало просто нестерпно ходити за Лоферном вулицям, або сидіти поруч із ним у кіно чи театрі, а надто почувати його дотики, чи то руки, чи то ноги. Від цього її приймало такою агідою, наче вона справді торкалась трупа. А коли ще треба було при цьому посміхатись, відповідати загадковим кокетуванням на його натики, о, це було понад сили всякої юдів. Та щоб хоч як-небудь себе компенсувати і використати як слід свою роль. Вона знову і знову розповідала всякі випадки, у яких аж було в очі і вніс партійна вірність, певність, відданість, самопожертва її батька, дядька, матері, брата її власна.